Як океан, глибока наша рана. Як чорна ніч, скорбота наша чорна. В яких лісах, в яких дрімучих пущах ми знайдемо цілюще зілля? Хто допоможе нам нести на гору камінь, де світлий храм віки вже будуєм? Вітри його із наших рук на півдорозі вирвуть І кинуть знов його в яри в безодні. Хто слово втіх і скаже нам в розпуці, Навколо тільки дикий сміх лунає, В їх не було нічого і не буде, Женіть їх знов в залізні ярма. І ми самі вночі згубили братні руки І заблудилися в лісах зневіри, як листя нас метуть вітри по світу І топчуть по шляхах прохожих ноги. Коли ж згори наш дзвін старий задзвонить І полетить на крилах кожну душу, Коли за честь сліпих у нас полються сльози, Але вже не сльози мук гірких, А щастя. 3-го 8-го 1922